Ya mak berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nek Abdul Aziz Nikmat Mursidul Am Parti Islam Semelesia PAS Merangkap Menteri Besar Bagi Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim Untuk menyampaikan ucapan dan amanahnya Dengan kita iringin dengan laungan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. سلام عليكم ورحمة الله يا عمر لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذن مجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقعين يبقى المرسوء محمد kalau kamu dapat lihat selalu peristiwa yang jahat, mujrim yang berdosa berada daripada masyarakat yang dikatakan kepala yang tinduk bawah sambil mulutnya bersungut Wahai Tuhan, abu sabna kami dah hal ini Kami dah sendiri hal ini Wasana'na da kami laha sendiri hal ini Semoga kita memupuk suara hati untuk kembali ke jalan semula balik ke dunia jika kami mengaku akan buat amal saleh inna al-karim kana alayna bawakalik. Sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dia sedar kosi al-qadir radzub. Syukur ya rab bas memberi secara doktor sendiri dan ahli yang berbahagia saudara-saudara ini struktur jiwa dalam nama Allah. Jadi, para pemuda-pemudi yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi kesayangan. Sebelum saya ucapkan syukur satu syukur Allah Subhanahu wa karena waktu kita pada malam ini mempunyai sempatan untuk datang timantara pada satu masa baru ini kita dapat ada ada masalah di akhir CV kan yang kedua ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Bapak Manager dan personel Fast segudang Se segudang ilmu baru ini itu ...mengadakan manis mana-mana ini... <coughs> ...sampai tuan-tuan semua... ...dak berpohon... ...menaingat... ...bahawa saya... ...ada pantang <coughs> ...bukan pantas... ...40 hari bukan... <coughs> ...makan doktor... ...tentu selalu nasihat... ...makan... ...jangan makan daging... ...sayu-sayu dikaitkan sujalah... <coughs> ...dan kalau letih... ...kena putih selalu... ...malam ini pun... ...kak letih putih ya, ni... <coughs> <coughs> <coughs> ...tak boleh cakap kuat... ...apak boleh semua... Tengah hari tadi ini hari mahal, kita telah pun ada ceramah segenia Itu kita panggil kebahagiaan Yang kalau semayang waktu tadi semayang suhu, rekaan menjadi sepat Suhu rekaannya lepas, tapi tidak semayang cepat Rekasnya dua saja dikasih dengan dua kali ceramah. Saya sengaja sebut dua kali cuaman. Saya tak sebut dua kali kutubah supaya tuan-tuan yang profesor semua kos nyawa muda paham kutubah dan cuaman satu. Ya, kutubah bahasa Arab. Semua cuma bahasa Nabi. Jadi sebab mak saya ingin datang jajah di negeri Islam termasuk tanah-tanah dulu di Indonesia di mana jizi musnir ini pun mereka jajah dan bukan jalan ekonomi saja, tapi jalan kepala kita pun diberiki skru populasi. buang habis dalam kereta-kereta sama maka maksaleh sebut bawa pegama lain, politik lain maka sebab itu hari maaf kita punya kutubah tak boleh cakap politik di ya masjid dan luar pada masjid dia cakap politik dan beri nama cerama Sedangkan cerah Siapa-siapa satu aja. Atas masjid Tak boleh cakap politik Pada kerana rumah Allah Di luar masjid tanah Allah Buat semua Dalam masjid rumah Allah Pendengar kita mari makmum di luar masjid di sana, Bobi Tuhan ini, pendengar kita panggil rakyat sedangkan makmula rakyat hati. <tik> Jadi kenapa di masjid tak cakap politik? Di luar masjid boleh cakap politik. Ini semua ni kesan daripada penjajah negret. Luka kita yang pengen kembali balik kampung, datang sekarang ini penjajah Melayu. Rupa ya. <tik> negeri kita bukan bukan madriakor macam manager dulu manager dihari sekarang manajer melayu sama-sama tak boleh baca tak boleh tak boleh sebut politik dalam masjid dan sama-sama tak boleh tak boleh guna Islam zaman masalah dulu pun tak boleh guna Islam bukan bukan bukan politik orang oh, semua kepada saudara yang baca sejarah Waktu Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda tu kirim seorang Belanda pergi mengaji di Mekah. Atas dasar dia yang khusyshah. Nama dia lebih kuat. Heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, hero ciro comune eh? di Mekah memang ustaz. Dia datang Mekah dalam safar dia ni Islam. Hakikatnya dia kira untuk buat kajian Islam, bukan kajian nak semut Islam tapi kajian nak memburukkan Islam. Bila hero hero Grono ni balik ke insyaallah. Mulai situlah dia sebut Islam ni ada masalah khot, ada masalah am. Ha'afah ni dia kira ugama Ha'an ni dia kira politik maka timbulah cerita ugama lain politik berjangkit-jangkit sampai kepada kita sudah sebelah waktu kita tanah lagi dulu dan kembang juga di negeri-negeri arah sendiri ni cerita ni cerita sejarah dia tak dapat dipastikan, dia tak dapat disisalkan benda daripada setulah timbul cerita ugama lain politik yang agama ni kalau buat dosa Kalau tak buat dosa lah Semayang Di senarai ya, agama ni Semayang, posa, zakat, kahwin Tengok anda boleh Hak ni di senarai ni Hak ni di senarai agama Hal lain pada senarai ya, posa ni Ekonominya, budaya, politik ini Hocky Dan dalam politik ini Bila tidak agama tak adalah dosa kan ya. Rebel ni. Tak dosa Alun tak tak berdasarkan ini urusan politik Siapa dia ajar pada mereka bahawa benar-benar politik Hak tu agama itu dia sendiri buat Bukan cerita yang jangkit benar, -benar pada orang Islam Bukan saja Islam di sini, dikhidmatan pun begitu juga Orang itu semua semalam, sumber pagi takdir semua perkataan kita luki tetapi Allah semaiyang subuh sama dengan rasulullah saw. Ada taklah? Biasanya semua ini belas semaiyang subuh bagi dimana? Bagi ayat pertama dia baca surah sagidah al iflaan dari surat kepatih. Jarak ayat 2 daripada subuh abimah biasa dia abimah baca surah al insan al aqsa al insan. Ayat yang saya ia lah ayat sebahagian daripada surah sedjah, surah sedjah. Ia ya kita bila baca itu wajib mazhab kita syar'i, sujud kita pakai sujud sejajar atau rangka, sujud sedjah. Dalam ayat sebut Kuala Utara. Idul Muharramuna naqisul musim indahati. Rabana awal farma wasma'ah. Farjana na'amal salihah. Inna mukti. Twitter ni berlaku di pada masyarakat dan lafaz lagi dan nak yang selepas 100 tahun lagi nak berapa ribu tahun lagi Allah. Tapi Nabi sudah Allah yang sifat Ahmad rahim ustaz yang alas bahawa benda yang akan berlaku di pada mahsyar. Dia tanya selalu sekarang ni waktu Nabi lagi sebut walau ter. Sekieta dah tara ni kalau belajar anak kita belajar haram. Kata si Imam Darq. Imam Darq apa namanya voknya future one ya. kalau kamu boleh tengok sekarang, al hal yang kalau sekarang, di Muhammad kalau tengok selagi kalau kamu dah dapat lihat kelihatan berdaku daripada masyarakat mana kalau kita katalah ada kayaan di ada video di saya menegi dengan peristiwa yang akan di daripada masyarakat kalau kamu dapat lihat selagi di Muhammad peristiwa daripada masyarakat menegi dengan hujrim Mujrim ini katanya Allah bersalah Besalah orang polis tangkap Menipik salah jalan raya Salah kalau salah keuangan Itu di panggil Mujrim dalam bahasa Arab Dan Mujrim di sini maksudnya Allah bersalah dengan Tuhan Mana-mana orang mana bersalah dengan Tuhan Dengan Allah Bila sampai daripada Masyarakat Tak kira dia, dia orang Melayu Kau orang Arab, Kau Cina, Kau India Yang bersalah nah dengan Allah bila sampai di pada masyarakat Muhammad, kamu boleh tengok kalau kamu tengok selalu sekarang video nya over tu keadaan tunduk kepala. Berbeza dengan keadaan di dunia Biasanya orang yang orang berdosa ni dia tidak tunduk. Dia mahu dia bungah pada. Jadi sikit-sikit sikap wali semaya, biasa semaya, qahu la isbunah mulut. Tidur penuh mata, bawah penuh, penuh, sepenuh, sepenuh, sepenuh mulut kita lagi. Tak ada yang hidup, suka dengan Tapi bener, sampai dia sampai di para masyarakat itu, nah disuruh usi. Nah disuruh itu kalau bandera jatuh separuh tiap, bila kematian raja, kematian presiden biasanya, bandera itu dituruh di, separuh tiap. Maka itu perkataan naksat, kemuluran Alhamdulillah, kalau kamu dapat lihat aslan keadaan dia akan berlaku pada masa bahawa orang-orang yang mujrim ini, duduk, duduk keadaan, tunduk kala. Sudahlah kepala mereka tunduk, tuluk, tuluk mulut pula bersunggu, Rabbana al-Assalam wa s-anam. Wahai tuan, hari ini kami tengok sendiri keadaan syurga yang suka hilang penduduknya, neraka yang keadaan merauh menangisnya wasamna dan kami hilang sendiri segala helai ahli zakat suka helai ahli zakat ulitu farghana ta'mal salat ulitu baitullah tu, tunjuklah kini kami semula balik semula dia hak di hujung nak balik semula pun di hujung tak ada kekuatan nak balik semula ke kanan hari ni di makkah arah-arah tu nak balik semula ke makkah na'am kalau kamu asal balik kami semula ke dunia kami berjaya boleh buat aku janji lah bahawa kami akan beramal salat karena hari ini bahawa kami yakin Hak Nabi Muhammad dia dulu kami tak yakin Hak Nabi Isa sebut dulu kami tak yakin Hak Nabi Nabi Suhu dia sebut kami tak yakin, hari ini kami tengok sendiri bagaimana bagaimana, kriar, apa ni, bagaimana keadaan penduduk raka dan tengok sendiri bagaimana keadaan penduduk syurga dan kami dengar sendiri dia tanis So, kau adalah ahli syedol, Tidak tanya ahli datang, Maka kami boleh ialah. Ya, Orang-orang ini semua. Ini kenyataan Allah. Yang tak ada siapa boleh ubah suai, Karena dia adalah Allah. Kenyataan saya, orang boleh ubah suai. Kenyataan pelantui, orang boleh ubah suai. Dia, kenyataan siapa, boleh ubah suai. Tapi kenyataan Allah, siapa berani yang ubah suai? Ubah pun tak ada Tak ada tapi kesannya tak ada apa poli akarakan tetap akan laku saya sengaja sebut benar ni kerana kita ni muetak dengan nama nasionalis kita muetak Johor muetak Kelantan muetak Malaysia muetak Singapura muetak Amerika muetak Negeri Arab dengan nama nasionalis siapa dia ajar nasionalis bom ni ni siapa dia buat golongan nasionalis ke buat bom Adakah seorang manusia Buat-buat Terserah buat bongilah buat, buat, buat pasir sebagi Terserah buat bongilah Buat daun rumput selan Terserah buat bongilah Buat air titik, Buat biji beras Beti ke manusia boleh buat Kita duduk Terserah buat bongilah Allah Namanya bongilah Malaysia, Tapi hakikatnya Allah yang buat Anak kecil pun faham bahawa tak ada kajian yang buka dunia ini, boleh buat Allah ini, boleh buat pasir bihan. Kita buat puja atau -bar. Kita bernafas dengan udara Allah. Kita minum setiap air pun Allah yang punya. Kita makan berah, makan dirian, makan dopa, makan airfoil, semua sekali Allah. Allah, Allah yang punya. Tiba-tibanya kita melawan Allah. Tertolak hukum Allah. Hujan turun, kita minum Cahaya, kita guna Matahari naik, kita guna cahaya yang sepenuh angin bertiup kita guna sepenuh Tapi bila Quran yang sepenuh, kita tahu <tuh>. Para abis semua akhara lho, rabbana, aksarna, Orang ini tetap Akan sebut Orang ini tetap Orang ini tetap Wa itu akhimlah kami semula ke Johor Kami kiri semula ke Kelantan Kami kiri semula ke utama-tama Tujuannya, itu na na'mal salih kami beramal na'mal amal salih inna muqilul sesungguhnya muli hari ini baru tak yakin orang semua yakin bukan bukan yang terimakas akhara akhara ini, sebab dia dengar sendiri dia yakin bagaimana nanih raul wala'ah dia dengan bagaimana seorang nak ahli syurga dengan anak isteri dengan itu ini seorang dia tengok sendiri baru dia yakin Sungguh kok yakin kita tengok dulu, ko ada lagi cara lain untuk yakin. Sahabat-sahabat Nabi, Rabbul Wali, Al-Majmuan, ambillah Khalid ibnul Walid, pemilik pergam Nabi Muhammad, ambillah Umar bencat, kaki ketua besar di Mekah. Kenapa masuk Islam? Ada kerana tidak yakin, kerana yakin. Nak kata tidak yakin tak masalah, tak asal. So, yakin emang, kau iman, kau yang sama bila saya nak urmar sebagai ketua bintah masyarakat tolak segala pahamlah terima Nabi Muhammad sebagai seorang lagi terbetulah kan enakkan alasnya bukan bukan saya nak urmar tengok pada masyarakat ada lagi cara lain yang menyebabkan manusia boleh yakin iaitu iaitu banyak macam saya sebutkan orangnya ada kita sendiri dia ada kita siapa dia buat Sudahlah seronok semua. Sudahi baca surah al-Waqiah. Itulah fatih al-Waqiah. Terlepas dari wak ujung itu, ujung surah al-Waqiah. Nahnu kalau anak kumpul orang terus cuba. A'antum ma tu minum. Aan tu tak lakukan. Aan mukadam. Kemudian aparaitul aparaitul ma ada syubuh. Aparaitul ma tak rutun. Aan tu tergeramnya. Aan nampaknya Pasal mengapa itu semua ada sesuatu? Adapun azat itu yang muzammah muziluh. Pasal mengapa itu menarik itu? Adapun ansharun jirat. Kalau mana soal, patkal soal itu bagi membolehkan kita keyakinan yang lagi tak payah pergi pada masa dulu. Bagi nak balik sebelah kau dulu tak payah keyakinan ini boleh dilakukan di muka dulu. Apa itu matumnu? Alhamdulillah bangkit, bongkar kejadian manusia Hai manusia Waktu kamu melakukan perstubuhan laki istri. Sudah melakukan perstubuhan laki istri, Keluar ni Siapa dia buat? Kapan orang yang melakukan perstubuhan Kapan tu kita ketidur lah Akulah usaha ni Dari pada maling jadi jawa Dari daging Dari daging jadi tulang Dari tulang aku balik dengan daging lagi Lepas tu aku masuk ke roh dalam surah Sajdah, hak saya sebut tadi itu proses kejadian manusia disebut dalam surah Al-Mu'minun juga disebutnya sepenuh Yang proses ini dikaji mengikut doktor sekarang ini memang betul. Mulod daripada mani, 40 hari jadi darah, perang lagi 40 hari jadi jadi apa daging tadi? Jadi jadi tulang kemudian dibalut. Pakasan azam al Jadi, masalah kau wujud kamu di muka dunia, siapa buat kau tidak aku? Baik bila sudah jadi manusia pula kamu nak makan. Apa itu matahari tu? Adik tu beramun anak besar. Segala makanan yang kamu makan sama jagung, kau nasi, kau gandum, kah, entah apa Bagaimana pas? Kamu hanya pergi bajak tanah tabu, bener. Pastu tidak lupa ni. Siapori yang menumbuhkan pokok, yang menumbuhkan biji bulir padi yang betul-betul. Siapori yang tarik kucuk. Pulih pada yang begitu keras, siapa dia tarik? apa namanya? akar, ibu bawa akar, kalau pergi cari makan, baju, lintah, apa macam mana kalau, siapa dia buat kalau tidak aku? baik, dia suruh makan, minum air, air, siapa dia buat? orang itu, apa itu, al-ma' al, al, al, al syurul. siapa dia buat air, kamu minum? antub al-zatum dal-muziyam, dahin muzib ni, ada kamu buat turunkan air pada awal, atau apa, apa yang buat? Pergilah tanya cikgu mana sekaligus yang mengajak asolomi Yang mengajak ilmu falak Yang mengajak ilmu alam Suasana ini? Proses jadi keairi lalu Begitu sekali, seperti sekaligus seperti cikgu Allah Ta'ala buat matahari Siap ya. air di bumi Dipancar yang matahari Menyebabkan air ini jadi wap Naik atas Jumpa dengan tembak Bahagian sejuk Terubah di air Proses buat air selalu Umid Sebagaimana proses Meluarkan Melubuhkan putih panas Umid semuanya ramai semua tak ada sejauhan lain kerana nak peror manusia supaya manusia tidak lapar tidak terhadap tidak masih tiba-tiba dia dah terkejut kita sendiri di pulau mandinya keluar pergilah ya. sana doktor apa namanya mengenai dengan janin ilmu janin ilmu budak-budak kecil begitu sekali hebat saya waktu di Kaherah apa yang nanya dia di kuliah bercerita tentang syarikat ini memang gambar pada kita kuih kat pertama kejadian maksyia dan tuan-tuan semua boleh tengok dalam buku-buku ini bagaimana rumitnya bagaimana seperti ketatnya kejadian maksyia tiba-tiba kita du'atkan mengurangi Allah dia lakukan pada Allah. tak tolong Islam dia permipin-permipin kita sebut Islam tak boleh jalan Indonesia kalau dia syarat tak magimah. eh siapa aja? pada kami Siapa ada kandang-kandang orang majmuk yang menyebabkan Islam dan Jalan Indonesia? Tak ada dunia yang tidak majmuk. Bukan ada rumah, kita sendiri. Sebab anak saya 10 orang yang cuci 40 dah majmuk semua. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang betah, ada yang selebih ke atas. Sini Cina. India, di Mekang. Muka tak ada, sini tak ada puris, puris-puris. Cina lah. Atulah lah. Ya di Madinah ada Aus ada Khazrat ada Yahudi ada Ban Naudir ada Ban Kurabah Syirah India tu tak telah lah ya. jadi kalau di Mekah di, di Madinah yang berbagai-bagai bangsa boleh gerak Islam maka kenapa tak boleh gerak di Mersia? Melayu boleh gerak Islam tapi dia buat? Allah Syirah tak banyak buat atau apa? Allah <tid> cina, ada ada ada Syirah <tid> kenapa aku tak boleh jadi jalan Indonesia, Islam sedangkan Melayu, Islam Allah juga buat China dan Adana itu Allah juga buat India, Allah juga buat jadi kenapa kita nak berada bahawa Islam tak boleh jalan bersyarakat Allah yang buat segala-galanya dia keseru semua tu Mayatul Tuan Adhan semua China, bapak dia apa? saya pun kata kekini Islam sebut bahawa bapak semua manusia ni Adam Bapak orang Melayu tu Adam Bapak orang Cina lah ni bapak kamu Saya kata semua sementara kamu jumpa bapak kamu Timur dulu Adam Bapak kamu juga Tak boleh mak kamu Kamu orang Islam, mak kamu Hawa Kamu tak Apa ni ibu, ibu kamu orang Cina Semua kalau jumpa ibu semua Timur dulu Hawa tapi enggak sebab tak cakap nak cakap macam mana kita tak banyak Islam ini masalah besar yang berlaku yang menyebabkan bila kita tolak Islam bio, Islam yang bahaya Islam ekstrem Islam yang anti kemajuan Islam anti pembangunan Islam yang gana akhir sekali usahakan cita Melayu timur murid yang menyebabkan timur ya prah. kenapa sekalian timur murid apa putar tahun, tahun tak ada orang ni ragu. Orang melayu tak ada dada. Orang melayu tak ada ragu. Wanita. Kadang-kadang tu kita semai semangat Islam. Islam ni ni kita ni Allah. Allah yang kuasa. Allah ada sifat dia 99. Dalam banyak ayat sifat dia? Allah yang ar-Raqib, Al Al al-Muntaqim, al-Mutakabbir, al-Jabbar. Ni sifat 99 ni kalau kita tafsir untuk untuk hidup Terlalu amat baik Untuk menyebabkan manusia ni Tak perlu polis kawal Kita sendiri kawal kita Dulu kita sedar Orang-orang ugam, Tiap-tiap umur Ajar Al-Quran Ajar Perdoa Sekarang dia Bangun pagi Bapak kerja Mok kerja sama Akhirnya anak berkerja Akhirnya sama pula kajian pula kata, Islam Islam tak boleh, Islam dikulu. Mari menatang Amrakan, pula sebut kata Islam gana pula. -gana. Ya, dia dia, dia dia, dia dulu dia kata dia dia, dia dia, dia dia, semua kalau kita terima Islam. Islam, zahirnya, iman, batinnya. Kalau kita yakin bahawa Allah, Inna innallah hakan alaikum raqibah. In lallaha, inna Inna huru Sesungguhnya Allah ini karena عليكم رقيبان terus mengut menjit sifat alam ini menjit manusia siamala. Bagaimana orang nak curi? Biasanya memcuri ini di payung karena tak ada orang, pada kiri tak ada orang, pulih putar curi. Tapi Islam cakap orang tak ada aku amanah dar mereka tulis. Alratibati. Jadi kalau yakinlah kepada kita Allah Allah ni ada pagi panggilkan karena dia ni Allah. Nah al-muntaqim yang berdenang sifat Allah Taala dendang. Sekarang ni kata katalah 10000 tahun lagi bau kiamat. Katakanlah 10000 tahun lagi bau kiamat. Ini maksud yang tak dadah yang mencuri, betul-betul rasuah, betul yang rongol manusia semua lagi. Ah la tempatlah cerita ni ni. Ni betul ni, ni tu guru ni ustaz ni kata kagak kita kata ya Allah bila ayam tu 10 ribu tahu cakap. Allah ingat lagi. Ingatlah aku tu. Pak pak ni paku lepan insya-Allah. Tak payah polis ada, tak payah SB ada, orang yarg di sini. Fa fujurha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini asas Islamialah. Qad aflah man zakka. Sesungguhnya berjayalah hidup orang membersihkan nafsu. Wa qad man dasaha. Sesia hidup orang yang memotakan nafsu. Ini asas Islam, ia tidak adalah sains. Mana ada cikgu sains sebut kita pelajaran kita lini, ini ni mengenai nafsu. Tak ada. Nafsu di luar daripada kajian sains. Nafsu luar daripada kajian apa namanya? teknologi. Nafsu kajian Islam sebut. Kenapa? karena Islam tak akan nafsu tak dapat Nafsu tak nak pandang, gula pakaian dua limo tak boleh, nak tengok dengan mata tak boleh nafsu. Nak dengar suara nafsu dengan telinga tak boleh. Nak cium nafsu dengan hidung, busuk ke manis ke tak boleh. Nak kecap nafsu dengan lidah, masam ke manis tak boleh. Nak jamah dengan tangan pun tak boleh. Bak orang tak boleh buat kajian. Nak guna mikroskop tak boleh, nak guna radar tak boleh, nak guna komputer pun tak boleh. Ya bunyinya boleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sengaja dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh mana-mana syarikat, bukan dilantik oleh mana-mana kajian, jadi Nabi Allah lantik Allah yang staffingnya malaikat ke rasul-Nya, Allah yang memilih. Orang-orang tertentu, Belakang-belakang tertentu untuk jadi rasul. Begitu sekali berharga Islam kepada diberi pada kita, waktu dia sebut laqad manna. Laqad manna Allah 'ala al-mu'minin rasul. Laqad manna, sesungguhnya Allah kurniakan, Allah anugerahkan rasul. Rasul ni anugrah. Bukan saja hujan dari langit anugerah bukan saja, saja saya mencari anugerah bukan saja bintang, apa ni oksigen anugrah. Islam, Rasul sendiri kata anugrah. Tiba-tiba kita buang. Setuju dekat Nabi Muhammad dia begitu begini bila timbul masalah demam, buat Kata menggambarkan Nabi Muhammad. Saya kata pi mai pi mai tang tu ya, sup anggun ya. Angun <laughs> apa demam? Hina lagi. yang amin ni nak islam betul ya dia, dia kata nak islam dia kata nak islam juga sekarang ni buat islam khabar 40 tahun 45 tahun amin untuk tegak dengan kebangsaan kebangsaan kebangsaan baru-baru mari buat islam khabar eh yang kami di Kelantan 15 tahun 15 tahun kami mengatakan nama islam dan kami saya di Kelantan buat satu kaedah di kepada semua kosnya wakil rakyat kosnya pegawai tiga kaedah Ambudiah Itukar dan Masulia saya sengaja guna bahasa Arab tidak guna bahasa Melayu supaya nak paut balik ilmu Arab yang biasa menjadi ilmu wakil Kelantan dan telah terhakis sekalian ini kita paut balik bahasa Arab bahasa Quran pada pada pendawan saya kata kerja kita ni Dasar pada ubu dia Ambil pada kakak Jalina wal Yusailah ya'budu Bapak-bapak anda beri asal hijau ni Baik jin Baik bersih aku tak buat sekor orang Mak jin pun seorang orang, pecah, orang ini, Bukan untuk menyembah Banyak guru kita terjemah Dia'budu makna menyembah Terjemuh ni Saya kata tak tepat kena pindah semula. Kan nyemboh dalam bahasa kelantan, bahasa Melayu kelantan, jo tak waba Allah. Allah. Ni mukonya tunjukan. Masa kita sembah, sembah Allah, akak kebir, orang sujud macam watin nak sembah gua. Kita mana sembah? Bila kita sebut dia Abdul Manam Jimbo, terbayanglah bahawa kita hanya sembah. Aku buat mu manusia untuk sembah, kerana sembahan ni mana tu ada kebang. Ya wuzak ada tunduk kami dah kuasa ada tunduk kami dah haji ada tunduk bangun haji lompak atas makin tak ada tunduk artinya semua terjumah tu kena beti mula, terjumah terjumah zaman petani zaman kita orang Melayu dulu belajar di sana belajar di Mekor di Mekor untuk balik ke sana untuk hutan juga jadi orang terjumah mingkong juga pada pada bahasa ketika itu kita mesti ubah Ya'budutah sebut Sebut berabdi Tujuan aku buat Mereka manusia saya menjadi Hamba abdi aku Jadi koli aku Jadi boroh aku Cakap Mesti suka aku Kanan koli aku Berkahwin Serupa dengan aku no, Kanan koli aku Mematuh politik Serupa kandar aku Berkerjaan Serupa kandar aku Apa saja Gerabdi manusia Mesti bertaraf Abdi aku Tuhan Betul-betul macam quran no? Inna salati. Walusuki. Wa mahiyaya. Wa mematilah. Amin uzmayyanku baca tu. Pas mayyanku baca itu. Inna salati. Sesungguh uzmayyanku. Walusuki hajiyanku. Wa mahiyaya. Hidup aku. Aktiviti. Mahiyaya. Hidup makna menapas. Aktiviti. Aktiviti hidup aku. Wa memati. Mati aku jindah ke alam. Jadi kan anu kita nak kita nak laksanakan wahai al-mati kalau kita royak sembahyang puasa dah ya, utama ek, ekonomi tidak agama. Tak macam ayah, ya, lagaimana ya. itu? Lebih lagi. Bila kita kajian sembahyang lima kali sehari. Kalau sembahyang pun lima kali sehari ada ribu orang sembahyang. Hak sembahyang kita tak ada nama pelaksanaan. Sembahyang. Sekali sembahyang katakan sepuluh minit kau paham nak tu 5 minit ya kau, kau cepat nak pada minit dapat 5 minit siap kau besok nak juga <laughs> <laughs> 5 kali semayang 50 minit 24 jam dalam sekali semayang 24 jam dalam 24 jam kita ambil 50 minit beri kepada Allah ada yang masuk kekal minit sekali semayang 10 minit lima hari semayang lima puluh minit terus sampai sejam lagi sejam 60 minit jadi dalam 24 jam kita beri kepada Allah 50 minit baki lagi 23 minit 23 jam 10 minit kita pada kita ya kita berdoa kuasa Allah saya cakap dengan murid Allah yang beri bukan doktor bukan ubat doktor ubatnya barang hanya ikhtiar tuan-tuan mendengar Tanyalah doktor Bagaimana suara kita boleh Tengah kita boleh dengar suara Doktor kita masuk dalam bilik dia Saya dengan orang selalu Bikah kati doktor kat hospital Hospital mana Kota Baru Ketak pergi saya ni pelanggan Hospital yang USM pelanggan tetap Hospital Kota Baru pelanggan Hospital tetap pelanggan. Sekali-sekali berubah Saya suka bukan duduk saja kan? Dengar cerita Doktor coba beritahu tak? kaedah mendengar kaedah keadaan macam. Setidaknya dokter sambil-sambil, dia Dia kata, selinggu kita dah lebih kurang 50 ribu putih-putih olah halus. Dia tengah sambung untuk dipadok seluruh anggota kita, sop nyotok, mari sambung di selinggu, lebih kurang 50 ribu putih-putih olah halus. Sebab bagi membolehkan gegendah selinggu tu benar. Itu, itu, butuh orang tak masuk lagi ruang. Kali malam, tidur malam, Ruh kita naik Lubang sini walaupun tu buka, tak dengar. Mata kita walaupun dia kebek malam, Bila kita tidur, tak nampak. Bulit <tuk> kita ni macam rada. Tutup di banyak pun, Terasa nyamuk, lalat, tutup saya rasa kulit ni semua radar yang sebenarnya buat bagi membolehkan makhluk sendiri selamat daripada nyamuk, nyamuk sikit sini. tapi dia terus naik tak boleh buat apa-apa mari nyamuk mari isteri mari suami boleh jadi terima dengar saya pada orak-orak ni berpuluh-puluh ribu orang mata juga begitu juga berpuluh ribu orang putut-putut kecil bergantung di biji mata kita ni satu lagi roh bila roh ada apa pun sendiri roh naik kerana ni tak boleh kongsi Jadi seratus-ratus hidup kita ni Adalah Kurnia Allah Rahmat Allah Sebab bagaimana kita sabuk harta Bahawa Islam tak boleh jalan dengan Misyah Para hadir semua Selalu amat besar Kaburah maktan Aintallah Antakul Ma'lata fa'ala Kaburah maktan Selalu besar Kaburah al-musyik Dan berkata orang lain Selalu besar Di atas musyik Benda yang kamu cakap ini Jadi kesimpulannya Kita berkandang pada Pas bukan pada pada pas kanak-kanak Islam. Pas ni wadah tajuk kek. Vehicle untuk kita untuk tujuan Islam. Ni ikut pelbagai negeri kita tak boleh bercakap masalah politik kalau tidak ada parti. Jadi kita ni kanak pada parti dan parti yang telah dibuat sejak tahun 90 dulu ialah pas. Alhamdulillah orang hadir semua. Walaupun nanta walau niaga roboh bang kita bergerak kita bangun di Kelantan baik, kita tegankan baik, tegankan naik, jatuh Kelantan naik, jatuh. Kenapa? Kerana kita bergurut dasar pada akharat. Dalam ajaran kemasaan ada ke akharat? Ajaran kemasaan mana ada akharat? Kalau kita, kalau kemasaan sebut akharat, akharat tak boleh diajar. Orang nasionali, Nasionalnya nak akharap macam mana, akhara mana dia tak pernah pergi lagi. Akharap komunis baik, sosialis baik, pragmatis baik, demokrasi baik, tak ada ajaran akharap. Kalau ada juga, itu tiru-tiru ajaran, curi-curi, ajaran dengan Eh, pada ada curi-curi, bagaimana ambil syarikat? Ya. Kenapa curi-curi? Jadi kesimpulan, hidup dunia ini lah. Ad-dunia maz-ju'afil Dunia ini maz -ja ladang bagi akharap. Segala makanan ini, kita ada akharap kalau kalau orang mengorang ke akhirat ke saya senang di akhirat semua buat di dunia kalau saya di kelantan mari johor saya boleh malu jadi sekolah tapi sini saya jadi kuli jadi tukang rumah tak apalah mari daripada kelantan 10 jari mari johor ni jadi kuli orang jadi apa boleh hidup tapi mari di dunia bagi akhirat menjadi nak fikir di akhirat tak ada akhirat, akhirat ni يوم dan kita baca dalam pati huruf itu. Maliki yomiddi, ayamun jazad. Akharap sedang ini tempat berbalas, membalas. Saya cikamu sekarang, ada balasan di akharap. <tuh> Tuan-tuan baru tinggal Ustana Umar'i sini sini ada balasan di akharap. Mari dalam gelak, mereka nampak, mereka curang. <tuh> mari seorang pun tak tahu, mari ramai pun tak tahu. Mari punya tujuan yang intik pun tak <tuh> tahu. Mereka tahu semua nama amal benya. dan dalam buat di Malaysia tetap kaniat ini perhatian jadi enam-lebi ni yang menyebabkan kita kempen supaya orang terima Islam datang pada pas bawak ni menjadi perdoaian kalau saya atas dunia Malaysia saya seorang yang lebih maka menjadi perdoaian bagi saya sebab kalau orang lain perhenti juga jadi perlu kipayah disamping kipayahkan saya cakap juga saya dapat, boleh paham paham katakan pahala tak ada dalam nasional ada parti kebahasaan aja. tuan-tuan masuk kampung boleh pahala tak ada kalau disebut juga tu dicuri Islam nak curi-curi dia curi Islam pahala duit pahala is money kalau nak nak bar nak beli apa duit duit-duit akhirat tu seluk poket bukan cari duit cari pahala lah mana kita dapat pahala kalau kita benda kita buat tak sesuai pus lima dalam Quran dia sebut rabbil muslimin alladziina hum 'ala salatihim sa'iun ilal jannah alladziina hum yuraquu wa yamna'uunal ma'a ayani sebab janji masuk orang semayan tak ke hak semayan tu tak sayang dah hak semayan dah pun tak kena dengan lain dia belah ke qawaidun dil muslimin sebuah neraka bagi orang semayan semayan masuk neraka alladziina ya adalah di nama asalat yang tapi sahul dahai. Apa yang? Oh ya. Apa? Adalah di nama asalat. Adalah di nama rohul real. tapi duduk. Semaya tapi real. Semaya tapi duduk. Oh ya. Ini tapi rohul sahul yang dengan maaf. Tidak ada apa-apa. Takkanlah kita kata oh, Allah pun Aku semaya Kenapa tak ada yang aku Kenapa kamu ya. Ada orang Semaya tak ada orang <laughs> Jadi para lah, hati semua Bukan senang Duduk atau buat keluar Saya mari sini Boleh makan Tak dia Bila jatuh di hotel Tapi sampai bela Orang nak jama <laughs> saya Sampai bela aku Sampai Saya jatuh hotel <laughs> Ada masa oh. yang betul Kenapa oh, tak ada jatuh Betul Kenapa tak boleh Kalau kita Dunia ni hotel Syekh Shep Shephir pun sebut Dunia ni macam hotel selo apa selo maksiat piwa maksiat apa ni dunia ni macam hostel gitu macam hostel macam mana kita pergi duduk di hostel So, kita bila kajian ilmiah anak, anak kita hostel hostel Dia tu peru... anak kita di hostel ada buku ada padang bola ada radio ada TV ada jogging ada apa aku ada ke kajian filosofi ke hadis ableh ni gelo ya gajah nak suruh kita ni belajar bola pesokal lompak ini lah sambilan kalau pokoknya dia lah belajar kalau tak nak kalau kita ni postel ada makanan ada minuman ada perubatan ada segala peluang, peluang manusia di semua di buat dunia ni tapi untuk apa? untuk dia untuk berabdi berabdi ni segenap macam mana? segenap bidang itu. macam saya sebut tadi dah segenap bidang hidup berdosa dan berdusta buatlah apa bercakap jumpa kawan salam alaikum boleh pandai jumpa kawan masa boleh dosa jumpa kawan hmm. ada buat kan hutang ada boleh explain dia nak boleh menyiah boleh menyiah 5 ringgit tak cukup nak menyiah duit bila nak bayar timbang gaji nak mau jual tawai berkima gaya -beri tak banyak dosa jadi dosa pahala jenak tempat naku bukan saja tak semayang dosa hal, -hal tidak sebab tu kepada orang yang macam udang orang lain putih lain ni orang ni ilmu ilmu YFK ilmu sesak supaya YFK kan? cuba YFK ni dia tidak politik hak ni Amin politik supaya sama-sama tak Sama apa-sama sesak dah apa sebab kadang-kadang pemeriksaan bukan apa eh. Kelasa 15 tahun Kami berkata dengan Ugal Hatta mawi Bukan kami panggil Dah dapat Islam Kami panggil mawi, Setelah semua tahu Bapak puluh manusia pergi Tapi syaratnya mawi, Kena sebut menanyi Jangan sebut Ya kebetulan Maui Ini orang yang Tak sebut dada Dada Tak tak terlibat dengan dada Dalam banyak-banyak Atap penyanyi Malaysia Ada Mawa Ada mawi, Ada mawi. Saya mawi. Maui Kita panggil kita boleh simpuk dia karena kurangai dia Alhamdulillah Ya sekali-sekala dalam masa nyanyi dia seling-seling akhirat nak no, apa lah nak no, no, no, no, apa macam mana war-war war-war Alhamdulillah berikman, berikman. tapi kita siap dengan akta ada akta hiburan orang di kata dia tak panggil bantu kita letak perempuan sini laki laki sebelah sini Ya ditengah ni keluar Puji semua Puji semua tip tak malu pula jadi kita nak pastikan bahawa segala diazi pun tepi yang dikeraskan dasar peragam mula-mula saya pergi ke rantau ni oh. mak saleh macam-macam lah. mak saleh bertawan nak ditanya macam mana nak buat bisankan buat bukan semudah eh asyik mudah-mudah tu mudah-mudah nak mudah ya? so, mula-mula oh, muda -mula. muda? saya sampai saya kata saya haram karek Kerajaan, duit kerajaan ada bank, tarik withdraw semua, duit kerajaan ada kerana, kerana buat, ambil semua daripada bank-bank rebuk bank islam sini, berubah dalam bank, bank, bank islam tiga tu islam yang ada kerajaan saya tarik nah, semua duit kerajaan ada bank-bank banyak islam sini, berubah dalam bank, bank, bank islam kejap mari saya mana-mana-mana bank kalau tidak 10 orang, 12 orang putih lah macam mana, ya Muhammad kami nak nak nak nak kaji tak simpan duit dia samping Orang itu sebut ni. Saya kata ke salah tadi? Tuan-tuan hukum semua ni all opinion Melayu semua ni. Bukan Melayu pun susah tak tahu rebon ni haram Tahu sendiri haram. Tahu. Patut jawab. Ustaz tadi akad, kalau mutama ambil pas dari Saudi Su'aib saya. Eh, hey, enti bisa lantang. Macam mana duit-duit kaya akan simpan di mana? Saya jawabnya jadi saya awal awak buat ah, jadi bila orang tanya saya tak kami dah tarik dulu lah. saya panggil itu pegawai korongan negeri tarik semua lepas pada itulah maka band-band di Kelantan sudah mulai buat dua counter counter Islam counter internet counter red dia ya, orang tanya saya macam mana dia kata counter Islam ni yang berdagi jadi muslim kalau counter red buat ni daging yang akan buhak kena rumput lalu Abu lima, jadi jadi bodoh juga. Ini daging sebenarnya, aneh daging yang mampu karena mukodanya. Akhirnya sekarang ni kurang makin kurang, makin kuat. Khabar kat ini kelantan cuma satu ribu band, satu ribu bank yang tidak ubah sistem dia sisi Semua berbeza kan, ubah. Karena kita bunuh, kau di tekan. Sistem yang tidak, yang tidak halal tekan dia. Di mana di ada? Terus sekarang, ini, kembang, kembang, kembang. Itu hak kita nyampeh. Hak kerajaan kata kataan diri dia buat. Ialah arah. Kita mengadakan sistem arah nu. Farihah nu Kalau orang nak butang, tuan kata, boleh buih butang. Tapi, farihah nu makbubah. Kena ikadah simpan kena wacagagak macam jagar arham selaskan dulu buat jadi timu timu timu, timu dokat lain sebab tu saya kata moyo tu di selatan hak uni pah boleh padah semua murah amun tu tak menit terus tapi saya dah jawab hati berhana sup in kunu islam bagi tuang pada kita berhujan apa yang kamu cakap saya cakap cakapkan kalau benar ada hujan hak kamu lawan boleh tapi ada bukti Jangan bantai kata pasal, tak boleh Ia ya alhamdulillah arahan cuma Walaupun kita tak ada uang, kita guna duit Mula-mula tu, arahan maksudnya gini Orang-orang kelantan ni perempuan-perempuan dia ni meniaga Naga botan, naga bugamutan, buah duian, bodu, apa ni Dia nego. bukan dia perlu cash orang kelantan, kerantan ni sebelum pada ni, baik dia tu diri dia, dia, dia, dia gelang macam-macam gelang jadi saya kata ambil gelang tu bui punya barahad kalau gelang harga 1000 dia barahad bui 500 tu kan dia begitu kemudian tuan punya gelang ni kena, kena bayar upoh bayar upoh pada penjaga. kerana kami ada udang ada alam ada polis ada itu ini siapa dia bayar ni kalau tidak tuan pun semua ni kita buat siti siap kami tadi mufti si kerajaan kan kita memang boleh. Apa mana juga kita jumpa lembu, lembu kami yang tak kelihatan di jalan raya, kita boleh tangkap dia, stop dalam stor polis, kalau nak gamik, ah ha, pak cik kena bayar upah, saya beri upah kepada dia. Nah Nangis Islam memang cukup dekat. Sebab amun dia tak mau, masalah. mau jadi yang tapi jangan, jangan sokong. Jangan sokong parti yang tidak membawa membawakkan Islam bawa kepada keredaan Allah. SWT Orang-orang semua kita saya, saya tak ada. Selanjutnya, saya ajar gawai, tiga perkara tadi tak ada. Pertama, Maudiah. Tuan-tuan datang sini, kerja ni bukan bertamu jawab dengan saya. So, kita bertamu jawab dengan mazir, jawab dengan Allah. Kita ni hamba Allah. Bukan hamba kajian. Bukan hamba siapa. Hamba Allah. Kita dan Allah ni kita sebut hamba kita dengan kajian kita panggil gaya, gaya Kelantan gaya Johor gaya Malaysia orang tak panggil gaya Allah tak karena rakyat ni boleh tukar boleh tukar fikir kita tuk, tuk, tukar fikir Allah macam mana <tuk <tuk tukar fikir kalau setara kalau setara oh, tukar fikir kita orang lah, tak nak tukar fikir macam mana jadi Allah Allah bukan tarah nak bersiap tukar fikir apa yang jadi maknusin adalah batu ati Allah wa ati afrasul ba'udil amri minkum kamu taat pada Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemerintah daripada kamu. Kamu selalu subuh. Apa taat pada kajian ini ubah muka. Ayat ayah kos, bolehlah ambil nikum ni dikelak. Ati Allah, waktu Rasul bolehlah ambil nikum ni Kamu taat pada Allah, tidaklah kamu taat pada Allah, tidaklah kamu taat pada Rasul, dan tidaklah kamu taat pada pemujat. Katanya. Minkum Api Allah dia tolak Api Allah Rasul dia tolak dia, dia, dia ambil amin sekali Minkum dia potong Ini kena berhati Jadi kalau ada yang berhama sebut-pucar sebut Eh, eh Minkum tu ni tahu Minkum Cakap macam-macam Cakap macam Ini bila-bila begini menyebabkan kita atas dunia Kita berhati Pegawai 15 tahun Seperti yang saya kata, berdawal, saya kata kepada saya cakap pada pegawai apa ni rasuahnya apa kita kami senti rasuah ni BPR saya kata saya buka 25 jam setiap pun bajet 25 jam dan hanya untuk tuan-tuan nak nak nak dah pegawai saya tak usah saya ni direct terus 25 jam saya bagi pada cik untuk jaga nak dia duanya ikfan ikfan maknanya hak kita panggil kualiti kualiti kuantiti mesti buat karena ini bukan ajaran demokrasi bukan ajaran kerajaan mesyu ajaran Allah inna Allah ayuhid iza amila ahadukum amalan ayuhkan inna Allah ayuhid iza amila ahadukum amalan ayuhkan nabi kata Allah sayanglah cinta benar pada orang bila buat sesuatu buat dengan no. penuh kualiti punya dengan masjid ifqah di cuma perkah cuil ni kerja dia cuma kerja dia puka ceria ni bukan ajaran Eropah bukan ajaran kaedah ajaran mesti ada Nabi Muhammad oh, sallallahu alaihi wasallam wah pai ko apa saja buku kerja, kerja kita buatnya fiqahnya baik ke gaji pun dapat pahala pun boleh kalau gaji saja dapat pahala akhirat saja tak jadi kaya akan dunia akharat keluar kebolohan mana curinya seorang nombor tak muka dengan akharat masuk dengan aku mana curinya nak lari pada dalam masuk suruh nak lari aku akharat aku nak ke Singapura supaya belakang tak jumpa boleh nak lari pada malah duduk ke Malaysia nak lari sakit jumpa belakang hidup Singapura hidup ke boleh kalau boleh cakap pun saya sama-sama saya boleh lari bukan senang jadi kita ke mana tu kita terkepuk pokok I don't Allah Taala berkatif al-raqib wa huwa ma'akum aina ma Allah sama kamu manusia kamu hadir jadi pada orang yang hendak-hendak faham sifat Allah bahwa ma'akum aina ma kuntum itu ma sifat ma'iyah innallaha kana 'alima raqiba Allah sendiri tajib apa namanya al -huntakim. Allah Taala ni mendengar kena faham tu betul tiga dua sifat ni insyaallah Malah tak mahu kita bersaksiimu isya. Khalifah Ali, Rasulullah Anhu, Umar Khattab Rasulullah Anhu, Abu Sufyan, bapa utusan Nabi Islam ini. Ini dari segi sejarah hanya melawan Nabi Islam. Tetapi ini sebab dia ni. Setiap so, baca cinta sinawat dia ni apa lagi ni? Berfikir betul, betul. Sekarang ini saya cuma baca adab. Siap dia hadiah pada saya buku. Ikalah oleh seorang doktor. Tuh no Yusuf bacaan, betapa ada orang hadir bacaan. Daripada ini saya tak, tak baca buku yang ini, buku-buku mulai saya tak baca. Dari Islam ni, daripada masa dah teknologi saya baca lah. Tapi dari Islam saya baca ahad tu kalau bukan, bukan tulis buku Melayu Baik yang itu berdarah, baik saya banyak. Arab terus. Tapi pengakuan dia tulis sebuah buku tajuk dia mengapa kami flu Islam, itu lebih kuat. Jadi. Banyak Cina lah India Mak Saleh lah Inggeris lah Jerman Macam-macam persen ini Terima Islam Ketika mana Amin toh Islam Masalah terima Islam Satu benda yang memandu kan Satu daripada benda yang disebut Ayat Apa namanya? <talking kita> Anzalna minal sama'i ma'am bilqadar <kepada> Begitu lah buah ayatnya Anzalna minal sama'i ma'am bilqadar Tak sekalian Al-Fatihah Al-Fatihah Allah sebut bahawa kami waktu air dari langit ni dia kadari dengan tertentu kita tak belajar sahaja dan kita, kita buat arah ini kita terjung begitu lah ya, waktu air ni padat-padat hamba Allah ni masalah ni dia seorang saintis bahagian solomi dia buat kajian ya? dia sudah tetap dah. air dari langit tu semua kebohongan ni banyak apa-apa billion times tau Upo upo sama banyak dengan ayam, aku jadi wap macam ni. Tiap tiap hari air kalau buku bom ini jadi wap seperti saya buat tadi naik hangit. Upo uponya air yang ini, naik hangit semula jadi dalam bentuk wap ni sama banyak keadaan dengan air jatuh lagi. Betul saya kata, asal-asal yang uh, asal, uh, asal saya panggil ambik kata. Ini disebut oleh Muhammad biar Allah 1400 tahun dulu Ketika Muhammad sendiri tak letih membaca Tak letih menulis Sekolah rendah tak ada permukaan Sekolah menunggu jauh tak Sekolah sebenarnya tak ada Ini nah, keadaan, keadaan sekolah apa Menulis tak letih Dia boleh sebut Benar adalah... so, yang sebut 400 tahun kamu Yang kau baru-baru paham Muhammad ni Nabi And ni nabi begini Ini mak salah letih Amu tuan lu Amu ni boleh baca Amu ni boleh Anak ikan, anak itik anak boyon, main solek istana. Ada kemasukan kasus kan? Tampah lagi dengan macam macam save, subsidi, subsidi. Asal kali ni dah boleh tidak subsidi jadi banyak. Kita dah sebut dulu, saya lampau dah sebut subsidi tak boleh. Betulnya kelantan ini sempadan Thailand. Thailand ni tak bagi subsidi pada kaya dia. Dia bagi subsidi di mahu balik kepada orang berjaya dalam pertanian dari Kelantan sampai Kuala Lumpur jadi pasangan bagi buah-buah saya buah paruh, buah manggur, buah buah celagi, asam jawa dibuat manis asam jawa yang tak fikirlah kalau kita menjadi asam jawa manis, saya boleh buat buah kedondong dari Kelantan buah manis, macam-macam dia tak terkini dia bagi bantuan pada orang berjaya yang menyebabkan kakak yang mempunyai motivasi mempunyai semangat untuk bekerja keras apa namanya jalan sama buah dirian yang macam macam jenis dia tak ada duri hak dia tak ada duri mari berhati ya. dia tak berbau maka dia tak berbau dirian masalah dia buat diri baka dirian kenapa? Karena kaya dia dia tak beri dia tak beri dia, dia tak beri mewta. dia beri sebagai hadiah dia kita sini mabuk. Mahia pun dia tak sedar diri. Orang bukan kira raya hangat, nak kalah pas pada satu nisab tadi. Maka insya-Allah maka oleh sokong aku kata aku. Nah sekarang ni Muhammad Al-Amin dia jadi babak-babak padah Rasul. Pada satu nisab tadi. Maka begini masalah. Padahal anda kata dalam Quran, innakum kan qablan Satu daripada sebab kenapa Nabi suruh Rasul ajalah innahum kan qablan dak mutsafin tapi bersebabnya dia ada, ada manusia yang hidup mewah beli duit jaga diri, beli otakar baru saling istrinya ini satu, dua, tiga, empat pada lagi ada perubahan sunnah lagi ini tarah satu daripada sebab mengapa koreh balas Nabi Muhammad ni kalau Nabi Muhammad tak boleh orang mewah pertama Nabi Muhammad sebut Tuhan satu Tuan-tuan tu ni syat yang baru-baru boleh terima Dalam sebuah rumah Ketua perangkat satu Takkan dua suami rumah. Memang begitu Sebuah rumah Seorang yang ketua Seorang kat sebuah kampung Ada seorang puluh Sebuah negeri Ada seorang putri usaha Seorang sebuah negara Ada seorang putri Lagi Lagi-bagi Seorang juga ada sepatu ni Kau ada seorang Bukan kau boleh tak henti Tapi kau tak henti Tapi tiap-tiap boleh -tiap Berhala tu Ada tabung tiap-tiap bergala ni ada tabu sekali sawar bergabung di tawas tawas-tawas masuk duit dalam tabu tabu tu bukan boleh ke bergala boleh pada siap-siap hmm. apa ni yang maaf sekarang bila Muhammad kata satu dia tu hmm. ha? tabu ha? aku tak ada bila tabu tak ada aku nak hidup macam mana tu so, dia punya politik kualiti je tak, tak tahu baik Allah haraf eh Allah haraf luar Muhammad ni aku nak mewah macam mana Allah ni satu tu benda seronok ni ikut cerita orang benda Allah ni kaya jadi minta jadi minta minta Nabi Muhammad haram juga kan simbol mewah sudah lah tak rosak mewah rembok haram bulak dah kau lagi sempit, lubang riski kena rembok ni hak yang kaya semakin kaya hak miskin ni makin apa kedai Nabi Muhammad haram <Gusuk> jadi banyak benda-benda gini memang memang haram memang dia menyebabkan tapi berdawan Nabi Muhammad bukan kerana Nabi Muhammad ajar orang-orang tak tapi berdawan macam mana haram zina tak boleh apa lagi banyak lagi gini-gini kahwin yang haram gini-giwa beri yang haram ya haram-haram ya bukan simbul-simbul jadi Nabi Muhammad ajar juga mahu supaya kita jadi hamba Allah bukan hamba. jadi hamba dari sini puja nafsu ini tak tersekaya pun kita ada kata, Alhamdulillah di Kelantan buah negeri yang nanam tembakau tembakau ni sikit yang apa apa ulang makanan makruh hak semuanya haram dan sekarang ni pula Alhamdulillah tiap-tiap masjid di Kelantan ada label yang dibuat oleh ke, campur masjid agama Kelantan label apa ni gambar yang menunjukkan bahawa paru-paru orang -paru rokok ni gosok terus-menerus. saya kata Alhamdulillah. Jadi kan saya suka tanam makal. Kalau suka tak buat tanam makal, ditanya balik, tanam apa? Tak ada otoriti. Saya panggil kongsi bawa tanam jagung, tak ada. Tanam ubi kerepek buat buat debukui, tak ada tanam nanas ke apa tak jadi tak jadi maksudnya tak ada syarikat tak nak beli sebagaimana saya syarikat tanuk beli yang boleh bakar tanam bakar banyak mana boleh beli seolah boleh bakar boleh buat uksa kaedah di kerantan di mana-mana tu bila kita buat perusahaan atas barung kita kita kena tukar syarat tanuk tukar syarat tanuk daripada pertanian kepada perniagaan dan tiap-tiap bangunan kilang dia tu kilang bel, bakar kat kerantan ada kajian beli ambil asas tapi bila kajian kerantan buat permohonan minta minta nak tukar syarat tanah dan nak nak, nak boleh cukai cakap macam mana biarlah dia tanah diri kita suruh putih tak larang putih tak dia tak sehambil lah kajian kelantan walaupun miskin pun tak ambil cukai daripada Beguna berbagai bagaiman? Tanya. Kalau kita ambil alih bagian-bagian haram, masuklah kaza nak kaji agama kita hal-haram, balik semula jadi pimai main, balik anum semula. Tahu tak? Usah. Kita bela kayak rasa kaya kau yang di video tak boleh cukai pada kajian, kerana kita tidak mahu buat arah. Kena baga haram, baga haram, baga ngacuh. Imam buat kaza ni, Allahumma kubawa haram ni, baga ngacuh. Bagaimana racun bakal masuk ke puluh Hancur bak puluh Usus Racun, racun lipah Racun apa masuk ke puluh Bukan masuk ke puluh Berbaru ya Hidung kita dah penuh Bagaimana racun rosakkan usus puluh Bagaimana racun rosakkan sarap kita Maka racun terbakar Sama-sama harap Dan tuan-tuan semua ingat Sejarah baik-baik Bapak-tuan kita belum dia Kita panggil Sunat Pelacur Jangan ambil daripada duit Pelacur pelacur. Pelacu di Arab ni memang pelacuran negeri Arab dahulu terbuka. Ia ada demo, demo di kedai. Ini. Mana mana kedai pelacuran ada demo. Siapa nak pelacur harus di pang demo. Mak begitu terbuka negeri Arab. Dan sekali pun ada tiga buah tempat yang masih ada ada masjid ini buatnya the three ada sama berduduk kan? Kambing, kelawar, itu semua jadi punya jahilnya kita sampai topi kat sini kita buat loteri pasaku orang tahu untuk ularan kita buat pekan ikan, lusif bajikan, bajikan. mana pun aku saya mampu lusif, alhamdulillah kita doa sana, doa sana ya penting para Allah semua kita balik para asal itu hidup kita taruhnya ni dia abdu dulu, untuk berabdi pada Allah dan berabdi pada Allah bukan sahaja semayang puasa tapi sebenarnya mahyaya wa mamatillat Aktiviti hidup kita Berkahwin Bercerai Berperang Berbunuh Kalau Allah Boleh pahala Bukan sahaja semangat kosa Apa lagi Gerak kerja kita Boleh pahala Hatta Imamul Tullah Aza'an Sariqah Nanti kita Kita sama berjalan Ada sampah Buat Boleh tak? Sangat begitu Luasnya Bidah kebajikan Dari atas Islam Tapi um, Alhamdulillah ya, Dia sanggup tolak Islam Dia tuduh Pula Islam Mencik kebajikan ya. Waktu Kami buat. Pada malam itu di kerajaan kami sedih saya sedih bagi jumpa Dr Mahathir Tun mahathir sekarang saya kembali saya datu alim masih hidup dari ketua hakim Cahari, yang masih hidup dari sekarang datu ketua hakim syarikat India masih ada sekarang datu hadidau dan seorang ketua pasi benaman berjasa datu datu Uwan Hasyim. Di cikguola jumpa dia sembah pada doktor mahathir di kedudukan ini pai hudus. Saya kata pada doktor mahathir, dok datuk doktor, biar modal hudus ni. Kalau ada masalah apa kita pakai ICT apa, bagi segi teknik dalam tabtul kita pakai baik Uda uda Malaysia perbankan Malaysia dah dua empat kali dah pin doh rompok, pin doh rompok. Jadi uda uda Malaysia ni paling kada, Holly, panjang super so, power, mubekiti, eh? ini kan benar-benar bagus. Punya kesan yang hidup ni sampai belum belum lagi hidup ni orang takut. Belum pada hidup ni buat, orang dah takut dah. Ha, itu bau bau bau awak awak nak buat hidup, awak dah takut. Apa katakan begini, takut semua. Jadi kalau saya kata teknikal ada, tapi tak perlu. ni kadang ada masalah teknikal teknikalnya tak baik kita dapat itu gambir tak sayang ada dia, dia kan. Amar Allah tu dia tak banyak cakap dia sebenarnya. Tapi dalam bulan Ramadan dia bagi penelampuri. Dia bagi amaran pada kerajaan kan kalau wujud dia buat kerajaan pusat akan mati dia. Dia cakap orang politik, orang politik tak cakap habis dia, dia, dia tinggal ada, dia mesti ada balance. Kan macam kalau Cina saya, tidak. saya ingat balik pada mageran Dulu ada kajian pusat, buat mageran mageran maknanya datang habis dengan Dewan Negeri apa? pusat ambil terus kejahatan jadi saya katakan kalau kita buat dulu. kau kau juga buat mageran semula habis, dari keluarga tak boleh, maka ni ikut kaedah pesupaya kau ni, malah 10 dan 10, benda yang tak boleh buat semua jangan tinggal sana, kalau kita boleh beras bunyi, tak boleh nak bawa sebulan ini yang kita tinggal semua ambil dua cupang tiga cupang balik <tuh <tuh> <tuh> tak boleh hudu tak apalah hudu kita buatlah dah dia orang lagi dulu dah apa tak boleh apa kita buat ke dalam maka mesti sikit, sikit dan akhir sekali minggu lepas kita buat ambil dua anak murah yang menyebabkan amlum marah sungguh marah habis habis ikhiyah tolong pertama anak murah banah baru tunjuk Bandar baru tunjung kita ada di pusat kat depan Ketua, lah. Ketua Jaya kita akan buat bandar baru luar daripada Kota Baru sikit lebih kurang 3 km kita akan di sana dalam kicir 2,000 hectare dalam 2,000 hectare kalau jalan kalau parit kalau apa tinggal 1,600 hectare semua akan berlainan Jadi kita akan buat semua bandar baru yang kalau bunuh tidak ada moksiat itu dasar tidak ada moksiat nak no, ada juga tu, Tuhan Alhamdulillah. Tapi kita ikhtiar juga supaya kita berhubungan. Dan jalan-jalan kita perlu ber, berjalan utama tu, Jalan Ulama, Jalan Tuk Guru, Jalan uh, Tuk Dango, uh, Jalan Tuk Nadi. Kita cari tokoh-tokoh Islam di Kelantan ni, kita buat nama. Tidak berubah nama. Macam di Kelantan ni ada jalan raya, jalan kata api di Kusiara. Jangan makan gulimak. Gulimak nama Mak Salih. <laughs> di Pasir putih tu ada ada ada wakaf cik wakaf tuan marah tadi. Tak ada apa-apa Allah mati hadis dia dekat lagi di nama dia sendiri. Hak salah pada tempatnya. Hak baru ni kita akan okay, berguna nama jalan tuk kenali jalan tuk guru, jalan ustaz, jalan ulama, jalan Imam Ghazali apa semua sekali supaya kita abadikan nama-nama waktu, waktu, tu insyaAllah berkat nama-nama waktu tu tu, jadi baru tunjuk ni orang bersama dia, doa bersihak, orang apa dan prinsipnya kalau boleh ya saya kata kita letak tempat mahkamah balai polis masjid kita letak tempat itu kata komplek ada mahkamah satu juga ada balai polis itu juga ada apa namanya masjid itu juga itu sebabnya oh. baru kita mesti situs bagi membolehkan masyarakat faham bahawa masjid mahkamah balapun tak, tak boleh tak boleh berasingkan bukanlah benar-benar satu oh, benar -benar satu satu komponen dia tak boleh jadi pisah, pisah. Nah, ini para ini semua akhir sekali ya, timbul yang disebut dia mesti sejapkan dia pasal nombor 40 tahun UMNO Ketua Negeri kata-kata 45 tahun tak tahu kita 4-6 Mertak makin berkembang Dan Datuk Seri Mufti Ferog Buat kenyataan di Kedah Palu-Palu ini Dari Sialat Alakan 250 ribu layak Indonesia ini Ini Datuk Seri Mufti Ferog Orang saya ini Assalamualaikum warah Tidak sampai banyak umur dia 250,000 ribu layak Indonesia mertak Dan ada lagi sedang menunggu Datuk kananmu Tu, tak mahu tahu tak mahu dah nama mamak teman-teman jual-jual jual-jual belayah semua ini jadi ucap kita pada Kacik asli, sendiri khasnya Amnud mempunyai kakak Islam mempunyai kakak Islam bila mempunyai kakak Islam aku kakak punya terima baik muda-muda suak khabar ini sebut gambar skin hit buat baju Minum warok, buang baju, kacau orang sama jalan. Ini hasil daripada amnu. Amnu buang agama dan mula-mula buang tubuh jauh. Menteri pelajaran hak kezauh, buang tubuh jauh. Akhirnya, Tusan Melayu pun mati-pati. Tusan Melayu itu tidak kira, aku mati juga, tak ada apa nak beli. Buat tak ada, nak beli. Nak beli macam mana, tak tiba, tak tiba tak ini masalah besar jadi buang murid jauh agaknya buang buang pengertian bahasa Al-Quran menyebabkan budak menari tak letih baca Al quran mucak banyak tak letih dah sekarang baru nak buat J apa j koh dah masuk sekarang jay koh dah masuk habis dan nak pujuk kanak jay ini kerja-kerja yang bukan bukan dia gerakan yang betul, semata-mata nak ambil hati orang lain, kerana orang awal Cina tak reti jawi, orang India tak reti jawi, maka kita buang Pak Jawi ambil ABC. Akhirnya wakil-wakil dari apa lepas masuk sana. Ini pucuk makah Islam. Wajiblah kita mesti jaga Islam. Nak no, jawi, nak no, ABC, ABC lah tapi dia boleh ambil botol, hina. Sebab saya di pantai saya kata, main esko esok negeri mesti tulis dalam bahasa jawi. Maka pada sekarang kita minta 2 minit eskor mesti tulis ke pelajaran tajwid. Akhirnya, pada bila kita kita buat satu-satu baru di sana. Skor yang baru kita buat tadi saat dia tahfiz. Dalam pada pada yang makai tinggi, kita buat skor saiz dan tahfiz. Ah yang masuk sini mesti hafal Quran dan baru boleh lebih mudah saya. Niat tujuan nak kemalukan. dan banyak lagi penalti yang tak jejak proses beberapa hari ini, kad terdalam pasangannya. Dan Nabi Yakub pesan kepada anak dia. Nabi Yusuf waktu Nabi Yusuf, beritahu kepada ayah Nabi Yakub. Ini rahmat, ini rahmat, rahmat, ini rahmatul ini apa ra, tu? Ini rahmat itu ahad asal, asal tabul tabul. Hey ayah, saya mimpi sebelah biji bintang turun sujud pada saya. وشمل القضاء عمل كل 20000. من ساجدي 11 11 ريتا دم تاريخ بولات سوجو per saji. لا تخصوا إياك على إخواتك أو ماء ماء jangan sebut cerita ni kepada adik-adik kamu supaya kita jaga. Owayak kan buat masalah dekat. Jadi, pesan Nabi Yaakob pada anak dia, walaupun menikmati cukup baik, tapi jangan beritahu kepada adik-adik, nanti dia sabotas kepada dia. Berita kelantan di banyak benda-benda yang masih dirancang, yang sudah dipastikan, saya sebut malam ini, yang semuanya bertujuan untuk mendorakkan Islam, untuk mendorakkan Islam yang betul-betul, ketuanan Islam di ini. udud Ajak kita supaya kita Islam. Eh, Lepertanya Islam terbunyik, maka Cina tidak Islam lagi, India tu Islam lagi Besar mungkin dia akan terima Islam, kalau tak Islam pun kita suruh yang Islam Cukup lah, kalau boleh dia masih Islam, tapi kita nak pasal tak boleh Kalau Islam ni lahir masing tapi kalau tak pasal Islam pun so kita suruh yang Islam Kita kata Islam yang eh, anti kemajuan, iya Saya waktu doktor mahafi kata saya suruh balik pondok Tunggu besar perantai ni Tukgu balik produk mm. lah Saya kata mudok tu balik klinik lah Ingat tak jauh tak baik Puncul kristian orang semua seperti sekat tu lah Semoga Allah selamatkan kita Yang tegaknya menekut selat Dunia selamat akhirat Tidak besar tanpa syurga Doa sekali All the land InsyaAllah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا رب ارحم صل على سيدنا إلا التوقف للمترحل ولا لكلهم الخاصرين ببنا نتبع علينا إليك التبعك الرحيم اللهم افرد من بنا واستر عيبنا ولا تشمت بنا أعلى أنا ولا تسللنا ثقاؤنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فردته ولا لئنا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا غلبته ولا حاجة yang terkini mengenai Allah yang terkini mengenai Allah Allah Allah ina'ibadaka wa'imaa'aka fi Falastin Wa fi al-Iraq Wa fi Shishna wa Kashman wa Ta'bah Kuti'i wa Shurit'u wa Turidu min Diyari'i Wa Amwa'li'i wa Diyari'i Allah wa Tardzaka i da'a da'i bin al-Yahudu wa Rasidin Wa al-Amrikari m-Takadbirin Wa al-Hunudil اللهم أخصهم عددًا اللهم أخطرهم عددًا اللهم أتبقي منهم أحدًا اللهم يا نزد الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اتزنهم ونصرنا عليهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين تكبير